حكماً حكماً علم مناسب مراد حكم علم دي ابو جعلني من المرسلين عزيو غرد علم دي پیغمبران حتوه چطر لك سبر وخا استخبئ کر وطلق <تصفيق> نعمت او دقا مسکور نعمد دي تمن لها چطي احسان باري بما عليا دا قبیله دا حدا پولیسان نه دی تموند بهه علیه چې تی احسان بارے پما اگر دا دی اگر دی اگر دا د بیان دی ان بنی اسرائيل چې تا غلامان کړیو الوه یعوب علیہ السلام د غلامان کړیو نه چې هغه غلامان کړو او دا ځما قوم دی نو دات دېستان سرد دې کار نه د دې ظلم سره احساس شته وره هلکوار کوا بس جواب الله چه جواب شته تر اوله کې دي علماي دا بن اسرایل د علماء د سکه علمان کله ځانانو د خدمتونه کول ظلم دان کو کو کو نو خدای پاکیلان دو کلا چه داد دی ظلم نبج کی پواسطه دی و سری اک قصره زید نو داو سو احسان پده دی نا احسان دی دیتا دی احسان بی سرد دیدان چه ظلمون سرا نا زد چه تربیت کون خدا دی دیتا پارچه ستار دی ظلم نا اخلاس مون کنا نا دا احسان, احسان نا دی حبی پیگی نا دا او قال فرعون دران چې کوم دې ساکت شو چو بيګي چداهه وشب دربار کې مشاري اسلام دا خبره وکړي کنه وته وایي چې پدې دربار دی ومن ترجب کو مسخلق دا چې په بل طرف اوریدل ځکه حقيقه خبري وکړه ا چې دې وکړي نو اوس چې نو کنه فرعون پلو او کنه چې شو نو اوس روغ دا کلام بدلي بل طرف ته حسان چوی دا هرک دا بي لشي زکه چې زکه خبر سخته سره فري خو دې شي نو کلام ولي د بل فرعون وي فرعون چې ما العالمین سده ماهیت ترب العالمین الله اکبر ماشي ول پماس رسوال د ماهیت نکی یې ماهیت او حقیقت رب العالمین نو یې لکه مخلوق تمارے پت تک کن ہی واجبینا آجاز دے کن ری آنذا دے وجنا جواب پا سی بات اور دے انسان خوکا حقیقت ایدرا تا حقیقت ہی واجبی نیشی کولی نیشی کول دینا آجاز دے مقان رب السماوات می رب دا اسمانون دے اول ارد زمک دے او ما بین حما ان کنتم موکنین مسرادا قالا ای من حولهو بي بي هغه ارکان دولت چېږي چې په پیړه ده د نوو کوم دولت دي اره تستمیون تاسو ته وګنک دي بيګي چې دې سو مطابقت ته جوابم د سوال سره نشي کولی ماته تفصيله یاد کړی او دې جواب په څه بطره راغی ما په تټویږي واخیله خبره خودا څخه دا هم علاوه ربکوم هغه ته ویوار کو چې خديو پر شوما ربکم ورب آبائکم الولی رب استانسو دے او رب د مشرانو و بقبارون استانسو دے آن ربی ان رسولکم اللذی دو اتو بیچے دا مقالمہ شروع دا چستانسو پیغمبر بے گے رسولکم پیغمبر استانسو دا مکلی دا توق را پارا ہوئی استانسو دا, دا پیغمبر اللذی ورسل ایلیکم چتانسو دا ایلیکلی شوی دا بزا بزام خدر لمجنون بے او لیوانی مارمی گی راتا سرے لیوانی دیجی لا مجنون دی ما روی رب المشترک والمغرمی وما بینا همائن کنتم تاکلون کا عقل در پکی بی قالنو پی رعون وطوی لا دم کی وصرا لها لئی اللئین لئی نتخستا زمانک سمی کتا اونی و علاق معبود غیری پی زمانا لا اجعلنکا نزب اگردو مطا سو ملل مسئولین دا سنتابه او ګرځوما په کې زچنه د جیل یانو نه چې جیل کې به دی واچوما علما ویلي چې د جیل چې دینه د قتل لزيات سختو ولي زکه چې دی به یو وزن لمکان کې ګیرکو هغه پیګه او وی سپ او د قانګیل لاله معنا نو ما روان به وت پر خو ده ها بل نه چې ډوډه موډه به نه ورکول تندې وی کې کانا ته تاسو په مرکېده قال نو ویجی لې د قتل نسخه د دم کې د جېلې زکاو وروله قال او اگر کزه تاسو ته راغلی ما مشي ام مبين ویو دل چې کوم د ښکارا زما زم ما په بو بدلالت کئ قال فأت به وی ان كنت من الصادقين کته درشتوم کې نه فالعصاو بار بار تلو می ورتول ابصحابنا فاذا هي صوبان ومبین اجد حاول احكاره ونزع عن يدم موجله ونزع يدهم اوراب يستقبل ناس فاذا هي او اگر انا کومن کیو بیگ اوشمین للناظرین قال للملائکه ووي چکم دولت سرداران تا حوله چگر چا پیر ددن ناشتو ان هذا لصاهرن بيشك لا موسى عليه السلام جادو کردې عليم پورانا دی او دیر ماهر دی یوری دو یرادلین یخرجکم غورا ده فلا غلتاسوند اند اقصدی دی ان یخرجکم چتا صوباتی من انذکم الذي يخلچکم دي چتا صر خار نا چدازم کر مستدا مسهليه فزور د خپل جادو ویګه فزور د خپل جادو نو پما ذات امرون تاسومات سمش ور را کوي جد سرسو کمونی کما کنه مقابله کما او یو مخابله وکړ جواب یې د بازر شکو شاندی دی ارجه ده مهلت ورکړه ته واخه غرور ده ته او وقعه اوس او ولې یو پولیس والا لیکي کنه فلمداینه کې مولا مولکل دی چې ده په خار خار فد ده په اوس په مصر کې زر خارنو او ولې یو چې کم دي په مدایینو کې په خارونو کې حاضرین به کې راځم کوونکو پولیسو کا تا د برابر توکي بكل الشهارن په هر چکم دي نوږي په لوې ظاهر عليم چې په مصالح اسلام پورته الله په کوي په جو تو راځم شو ساحران جادوگر نه مې کا دیو مې معلوم د پاره د وخت موعين دغه معلومي چې يوم زينت تي چې پرم تیر شوي دي يوم زينتو او وكيلا ویل شو د فرعون د طرف نه په اعلان عام فَتَرَىٰ كَذَّبَ الْإِعْلَانَ عَمَّ لَنَا شَخْلُ كَدَمِسْر تَ شَحَل أَنْتُم مُطْلِعُونَ مُهْتَمُّونَ کَنَ آيَتَاسُ جيڪم دینو کې کسو جم جمق ویدن کې چې دا ماشنا واقع وينه باندې او کدي خلق پزور را جمع کړ د حق پوښي چې دا ماشنا واقع وينه او لعلنا پې کې تابیداری دا وک د دا جادوګرو هغه ټوقټ کړه چې توې خاصم د تعبید جادوګر دی ها دا تابیداری د دا جادوګرو کو فاستخاره د لله دا معنا دی چې ان قانون غالبین ک چې ترتیب وی غالبه لكم دقه صدق خیر الله په کوئی فلم ما جاء اثرته لفرعون دیوه ا لنا لاجران ای زمنګ لپاره وی انعام مالی ها ان كننا نحن الغالبين اجر ببي کچه تمغه غالیب یو په مصالح اسلام هغه وینه هم تاسو اجر مالم بی او سر ده دینا و انكم اسلم الى المقربين اما مجلسه په هغوله و در زده فون نبسه ورشتوبه السلام پس تاوینه چدی و تو یسو اما نحن الملقين اما په سورته الاراف چې ووګنو ارارف کې قال له موسی موسی علیه السلام متو چې القوا تاسو اورده و ما انتم ترقون هغه چې تاسو اورده وونکې فلقوا حبارهم یو اورده لري خپل او عسي او خپل چې کم دیام ساګانی او وقالو او وي وي چې بي عزت فرعون الله اکبر زمند په غلبي د فرعون قسمي دا اوسمدا ساده بعضي مسلمانانو د پلا پسر میزه قسمي او د خاون تخر میزه قسمي تفصیل در دا موله د بيګې ته د هيغه خبري دي چې سړي بچو وي زمونږ د په عزت ته فرعون قسمي چې انا لنحن الغالبون بيګې چې زمونږه چې چکم دینو ګي قسم او مونږه غالي بيو په دې کې الله با کوئی فعل قاموس عصا اورد موسی علیہ السلام کلام سا ریزات ی تلقفو مای اتیکون دی یو قبط کو تیری کو هغه چې دی کم دروغو نو دروغو ماران جونکړو فونکیه سحرتو اوردولی شو جادوگر من جانب الله ساجدین قال و آمنا رب العالمین داس شو اعتراف به توحید شو عربی موسی و هارون دای اعتراف به رسالت شو انا غيبراون امنتم له تاس ایمان نور په دمانه قل انا ازن لكم من به دې دنه جماعت تاسو ته جات نه کړی دی مشردي الذي علمكم الشهر چې تاسو ته جادو خو دې فل سوف تعلمون زد چې تاسو به او پی جنې فل ان که بچته تر سب څخه چلاقت ان نائی دیکم زفری کمل اسن اس تاسو وا ارجو لکم حفیس من خلاف ندل بدل ولا اصلبن نکم او تاسو بو پوسلیکو دا ایبرت تخونکو دپارا اجمین چبل سري دا څکار نه گئی قال ابو ورتوی چلا دیر اے اس باق نشتا اس زر نشتا ان ای لا ربنا منقلبون من خپل پروردگار ته واپس کی دیو او یا په مرګ او یا په قتل او تا ټول را خطر حدې انا نتمو موږ تمام کو ايخ فلانا چې الله بو بخیم ترپونه خطوایا نا غو نهونه زمونږه اوله ان كننا اجل ان كننا د دې وجنه چې شومږه اولالمؤمنین اول, أول د مسلمانانو په دې دي... په دې میدان کې من اهل المشهد په دې میدان ما اوحينا موږ اوحيلا ولي کلام پس تاغنه چې دې سلوي خلک کاله شو او د دې په روزه نه چې کوم نسو یعنی سرکشي بیا ځایتي کېدلای نه په ارسه اپې کې منګو حراولی تا چېن اسره چې ته بوزا عبادي بنديګان زم اسرائیل دی په یوه دا بوزا د شپې بوزا ان اسره چې ته بوزا د شپې د او دام یادره وړي انکم متتبعون ستاسو شو تعقب کیدی شي فرعون به درزی تاسو په څه په درزیکورې دی مته درشي نو دا خدا درتلې خدي تاسو ته ما په کوم بکه دي شي نفع ارسل فرعون و لګل چې کوم دیږي فرعون فلمدا یني بیګي فسکه په خابنو کې هاشرین جمع کون کې را جمع کون کې بیاولېګل بي ان هولای تاقیق شردا بني اسرایلی شری تشیر جماعتون دا یو جماعت تي قلیلون لکه دی پنځه پټره مګ دینوین دوله څو پګلاکو غري پګلا ته بیا مو غري او پنځه ستره د فرعون کمو او وانهم او تعقیر سر د بنی اسرائیل شدي لنا لغا اذن دګي منګ پغوسکی ولې اغه کار کئ چې من پغوسکی دا چې کارونه کئ چې اغه منګ پغوسره کئ یو اګه او انا لجمیون حاضرون پیگه او رازا او منگا ٹھول چده نو گے کسیو یو جماعت مسلحیو حاضرون سمانا مستعیدیو دجنگ پارا لالا پا بی رازا نو پا اخرجنا خو را اومی وستل دا فراعینا زمیر فراعینا و تراجی دی ٹول فراعینا چکفتیا مسردی خان را اومی وستل دا مسترنا من جناتند باغونو نه او اجونو اند چینوونه او غونو زند خزانو نه په مقام کریم او د مکاناتو اوم دو نه زبر تس مځدي شنو نمبرويسته كذلك او خبرم پکړه نن گیدا تکسرنګ جلوي ماو کړه او ورسنا ها بني اسرای او منګه ور کو تعب د خزانه او وغيرها بني اسرای دته لیکن به خدادا چدا څنګه د ایبان اسرائیل ته ورکه تعالی فکر کولو ځکه چې اوشته په فکر غوا وی په دریا او قلزم پورې وتل بیا ته وراته تورات یې کنه او بیا وی چې نه چې کوم دینه شو بیا وی چې بابرو سره جنگ یېګه او وګي سره جنگونه کو سل به احکام بیا په مقامته کې بند کړ موسی السلام په دې کې وفاد شو احمد علی السلام په فان او یوشای وینونو نه چکه هغه شارکد ته مصالح اسلام پیغمبر شو او هغه په پخو دښمن غزا وکړل جواب ریته وستل نو دی خو مې سره ته نا واپس شومینه دین وسینګه ولا خدای دا واره کړل ملي بلشه او واچې وې کمزې هم دیو واپس رااله واپس خونډی نه اله نو باید تکي نه لګي کې نه چه واغرسنا ها واغرسنا مثلها ببنیس رای منگا دا ورکا کده مثل بلتا مزام بحرد دی واغرسنا مثلها فی ارد شام پس مکه دا شام کے دا دی مثل مورک ردکا چه دی رابا پا شوی ندی پا شوی پا مکه دا شام کے مرد دی مثل ورکا دا مانا دی جی نو اللہ رمزو الجلال کرمائی مسراد جی او ورځا خبره اسرائی مغ په میراث سرور کله بني سايت د دې مثال پزما کې د شام کې را دي دي دا چې کم دي اوله ماو دا خبره کړی دي دا دلته په صورتي عرب کې مردا خبره علماو کړل تو اتبوهم مسروره بني اسرائیل وته دل او فعون وبشي خبر څه څو یلا کده حضور دي دي وخلق راغون کله مداه نو کې حاشرین نه راون کل قوم دې د پنه کړه ویدیو مسابقه یې کړه راز چې په اتموخم نو راوره چې دل دان په بنی اسرائیلو پسې مشری کی فوخت را ختی دو دن ور کی ماشته کې سمانه چې دې تا خفتحال کون دې کې چې داخلي دن کې پېښداتې د معنا نه نننن نننن زنا نن په سره دی انا نه هیڅ څوک نه پاتې دي ټول لالګه ډېر معمولې معمولې په ډاکا چط پاتې دي نو څوک نه دی پاتې ماکه شریجی مست بالکل خالص و دي او ترا الجمعان هر کلچ یو بل اولی ده را اسري بابته پاو لیکنه دي یو بلل د دې ځوانو جمع چې جمع د موسی علی السلام د بل فرعون دا دا ډېر پخ خلک ته نو اسمو حصحاب موسی او وی چې دی مرګلو د موسی علی السلام اننا لمدرکوس چې امر سنونی چې خویو پر شان ترجمه کوله وکړه لمدرکون ویه موسی علی السلام او ومن د کیستو یو لي زه وی ګره مکه دریان دې رشتونه د په دا تا مونخه په سلام باندې رجدي چې په کوم علاقې باندې شته ان لمدركون یقینا زمنګ تعقب وکړي شو موږ رالاندې کړو یعنی رالاندې کړو بس د دشمن دا لاندې کړو رالاندې کړې شو ها دا موسی السلام ته وی سمعنا ک اللہ لا یدرکوننا مگر شرع الله دې کوله لقد شفک انشراح فانا دیکھو نبی دې الله دې کړیږي انما یربی ما شرح قل پر ودیگار دې صحیح دین طریق ک نجات لا ردن نجات تم تخیق خیري بطارا ا طریق ک د نجات تم د قبلک ها دعا قبول شکه قبلن شفورن فاو حين ال موسی منغه و ولګل موسی علی السلام تا چاند دری بیا شو بحر موخه په خپلام صاحبانه دا دریای کوجم نو چې به وو فان پس بیوی بی او نو کوسی کوسی فی کوسی کوسی شو معنی کې تکرا پروت دي نه پکانه کله فرقین وراره کوشا کټ پاول د عظیم په شان د غ د غر غټ فوټ غر توي غټ عارف په شان ولی پس په مکه په پورته والی غټوالی کې په پورته والی وازلبنا اورانځ دې مکل الله په کوئی سما پر قزيتا الاخرين بيګي دغه مقام ته اغه نور چکه پيان دي فرع ندي او ان جینا او من معق وجمين موږ نجات ورک موسی عليه السلام تا چر د سر او ټول او ثم اغرقنا الاخرين او ان فی ذلک لایا ومما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم متن علیهم نب ابراهیم قلوا لب مشرکان و العرب باندی خبر ابراهیم علی السلام بلوا ادا ولوا زکتی دا غذن ملت دا وکئی دا وکئی نو دا په او دا, دا, دا د د د دې ګذلایل د شی دیتان د شیر پوتخ کار شي او راځه دا کس دي وله په دوی باندې په دې عرب او مشرکین او د عربو نبا ابراهيم از د چادر ته دا دو زرتي نجي دا نبا ازر ته نا مبه په کم تين کېو از قالا نا خبر په کم دې کېو چې دوی نبي هي خپل پلان او یا تاریخ اوس او قوم او قوم دته چې بوت پراستو ما تا تاسو د څه شی عبادت کوئ قالو نام د اسنامم موږ عبادت کوو د پستانو نو پننج ول له ها نو موږ دروځی کنځو دغه د دا پاره عاکفین کلک پر عبادت ولال امام فخر الدین رازی وایې هم ایمه کوا وای زمونږ داسی خدای دی چې د شپو دروازې دوار عبادت کوو دي شد دروازه کوي د شپې نکړ اسپیت نه قابل فرات دي زکه زول له كم پهل دي په له لند کې په له نهار دي په نهار دي ته وي قال هل يسمعونكم ايت يسمعونكم ينستن سو دعا او ر كان ادم ولي يسمعونكم كيسعون دعا ابد دي ولي زکه ذات قابل د سما عملی شماندین موزاب په کې دی استدونا هر کله چې تاسو را بلې په خپل حوايجو کې او ين تعونكم تاسو څنګه په درګوډی شي او يدرون تاسو ته zarar درګوډی شي یعنی استحقاق د اولوہیه ته په اړه په کار دی یو علم په کار دی او په قدرت په کار دا مدافق علم مکامل او قدرت کامله ابي وينيره ته نه شکو او يو بل خبراله اگلی دارتی چه سویانو دغنی شکوری نجر شکوری خوخ دانی شکرنه قال حل جسم ارادا قال وی بل وجد نا بس منگا مم بیا منتی دی آبا انا طور پایو وواسطه بحجی یو بل سلیه مشوره کرده ویم دنو حلی سلام دا قوم نجران ایلا یو من اخازان تبیه یو بل سلیه مشوره کرده اور اگلی اتوان سو بیه اتوان ایا ته چوبل ته به وسېت کله دې په خبره په ټولم د قټ کې وې بل څه کې په خلین نه بل وجد نه با نه بلکې موږ به عمتی د بل نه خپل کزای کې خړون صدقه شکار به کو نو قالا موږ به چې ته دا وکړه قالا ويم ابراهيم عليه افر ايتم ما تاسما را کېد ايس بيانو كنتم تعبدون انتم عبادتكم لقدمون اپلر نه په خواني ستو و ان <to seek> <Republic> بی زما دشمنان دی. یعنی زی دښمنه ها بی زما دشمنان دي یعنی عبادت کې قرب دی صحیح دی عبادت کې قرب دي یعنی زی دښمنه ما به کو دښمنان ذکر شي ټکول تا خو جماعت زی دښمنین ده دي ا الا رب العالمین یعنی څه معنا یعنی زی عبادت نه کو تاسو چې کومه زنه کو اَللّٰه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَغْرَبُ الْعَالَمِينَ وَلِي زِكَچَدا غَئِبَادَت قُمُ وَغَضَمَا دُوشْتِي الَّذِي أَنْغَزَاتَ خَلَقَنِي دُوشْتِي دَداشې دا چا خر پکاردا چې زه پیدا کړې ما په ویاړ دین دمه تخي اګلار د نجات او د نفي بل وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي چې دمه توعام راکې او او ما سیرابکې ما توبنا کې او مريتو او تو اور کلی چې بیمار چې او تاسو یې نوی چې ولذي امر زني ها تاسو نو وی ولیدا کوي او ولدار چې په مرض مرز کې یقینا د بند دخلشتا ها د دخلشتا ارګر چې دې بیمار چما په وي شفيه نیمه ته شفاره کوي او ولذي يميتني چې دې به ما واپس کوي او ثم يحيي او بیا منت قامت یې جنډي کوي او ولذي اتمو اغزات دې ځ دم لرما اي يفرلي چې وب او بخماتا خطي عتي توريتي مراده خطفي نه توريه دا چې دې توريه کړې دا مراده مراده هذا اختي و ددی کم کم دی بل فعاده هو کبیرهم او انی سقیم او هذا اختي دا سوکته میدان خور هغه سلی وخه د غشته ده فجباره اجعفر ظالم په حق د سن نه غشته نه او خور دت نه غشته دغه د خپل نه نه غاوته ریسول به پټیک ته پدی مخته بل سوک چې کم دی نو کې کې مؤمن نشه ندا و تاسو وینئ چې اذو په چکه په دې خبره ونه غواړم مڅیږي مله حاضر دی وجنا الله حرب الجلال فرمایي چې مراد د خفيئنه یا نسمانا دی یا ني توليه زمانه توليه به جنه کار او مختصر کې دی بیل دا توليه دی توي چې له پس دی چې دا غو دوه معنا غانې یو معنا قریبه ده بل معنا بعیده ده ته معنا قریب افریدی معنا بعید والی او غته فزین کدار او غردې چې ما معنا قریب اغشتلہ لقب یې د شلم په حشېلی کړی دی چې سادسې اکبر او په لیلۃ الہجرت کې د پیغمبر علیہ السلام سره یو ځای کا پیروړی ده چلا باندې بیا صدیق او ممعک بیر رجولین یحدین السبیل لا یصلیدران لا رتخای نو وی وی څوې د اختاجرته کانا د دې جانف کې نو دا څوک سره دینو د دې لې نو دنا لا غدا چې وی دا غوته خای د دا قریب لا راځه او وخت یې بعید لا راځته دا خیرت ما ته خای څه وکړ نه دي ما تاسو خو نه ښه شي دې ته خو مونږ دی په دې تورې او په دې کې قازی په باغه رفت و ورې زرو زدار بود او شاتوت خو ځقازی ورزا په حالي بود قازی بیا لکه چې کم دینو کې کسو هغه چې کم دین باغ تلاړو او جدارو او شاتوت یې خوړو نو شاتوت یې خوړو خو په قسط یې خوړو پېر نه اوبام روزه باکيده پیداسینګه چلته نو لکه خو مونږ سر سپین کړو چې پدې محمدغا نو پتور یو باندې انا علم ايته تدنتي او شري راغد دا اوسه کمزوري شو دي رضا تا يا خبر توي چره اردا وتا تتا يو معمرته کوم استاد ازه په معلومو کیگی انا علم انا علم او توي انما اي تبتدني او توي بي زاوکا داغه وتوي سينره تو په ياقوليو کوم كفي لي تا تک ما ګران یا اصلې چې دې کنن اے داسنیو قدرت نه قدرت دې بیا داسې راځه پر او کو شو پر او کو جو اې بیا داسې کړي هغه داسون داسونی ول راځه کړي یوه داسې دی وی ادریس وی ادریس ده کیسه دا نه څو ورځې دې او ریش پرسه کې ګریته وای ندا وې چې دا ټکی د نو سان د نوریس پاتیشو هغه همغه پنځه لسې صدې تر او رشید زاد موږ وتا تیار دي چې کنه مرګی کار دا چې په ناغت سپې ټوله ورځ یې کار په مانده کې مقعده باندرا تکو کې یو ټکی اغانل مکه ایا طالب ته که هم مزه کو په تاسو کې شي که ما څوک اسلامي کې مې نه کټه نشم غدا غدا کومري نه چرته کنه په مونډو مونډو راځي بیا ما وتوی مې دا دا د ډاکټر ته کنه وشم ډاکټر ته مونډو بیا راځو نه که مې ته قرائشه کنه چې داکټر ته سل وردی نو تا مننه چې دا خط زم ما ډېس خو خیر کنه خبر خزان پک ک نام دی اول شهر پلان کی کی دام وروړه پیدا دفتر کی کنه اته سبخانه غتو وي چې کتاب په کان دي شرخوا هم بس په دفتر ته چې دا اوس کنه په خبر ګور نه پوي نو خبر باندې خزان پیور پکار دی کنه دا معنی دا زمونږه دم رکو یعنی کمزوري شو دي مزدق شه دي وې دا مرشو خبر کله چې د بیمه شوا فكم ذات روشلي ها والذي يف اربي يا حماتي بتاع اربي حقي حكما ما خطي ان يقلي خطي في يوم الدين اقدر دي كما فرضت كما رد حقي اي خداي ترى كما تا حكما علم باعمله وراد الحكم نوك علم علم او خدای ته ماته واست کی وسوال دین د نیکانو میا وسره او وجه دی او خدای تو وګرځه د ماده پره لسان صد کین ذکر خلقي ذکر حسن ولی ذکر حسن چې په مافه خلک ته ابتداو کی نو مراد ما د تویدا مېلو کنه پینې سمو پره کې چې مراد د لسان صد کنه سری هغه شی چې د جبه نه پیدا کیږي مراد د نه هغه دي ذکر حسن دی په اخرين پرستانو خلکو کې ولې چې خلک په ما تاسو اختیدو کې هم ادا لپاره خدای د ډچندې ثواب او ځان او خدای ته توګه ده موږ ما مې ورسته جنت النعيم بيګي او دا شرکان دا پنه کې بیکار چې تاسو ماب دورس بجی کې دورس بجی دا څه پوکم یو دورس یو قرته تلمه او ته لا طالب هغه دیک حافظه هداګه دای کې په منسکی ور کو پس کی کی. کو من کوم دل له جوړو چې خدای ته حد پکی کی پېږې دا مزرقه مې شه دې ته پکی تلاوت کو پزوره خپل منځه کې ګرځې درا ګرځې ته تلاوت یې کوچی مزه ان سعادت به بازو نیس ته ان بخشت خدایب زدون خوشاله ومجي مڅ من کوم دل له موږ وکړ چې خدای عبادت پکی دې دا الله باندې پکی کی دې له دل له نو دې ارجاش خوشاله شمه طولش په مزل اے خدای تبارک و تعالیٰ کی ماتا تم اوږد دی ما سزا تم اوږد دی من ورثه تي جنت النعیم نو وارثانو د جنت په نایم جنت النعیم سمانه چې جنت نن لري ته چاته ورکې نو ما پاغي کی حساب کا خدای الله اکبر ساز ذکر لا ها یا الفاس د ګوري کني دا خلیل الله دی ګوري یالا تم اوږد دی وارثانو د جنت النعیم دا د سمانا دا یا للذینۃ النعیم چی چاته ورکه نو ما غلبته امراکہ ما نه ورچی مخفلیا بی په یګل وې خلقو بیا خبرږي او راځه او خدای ته او بخیمه مخفلیا بی او بخنه کله ما پلاطا سم نه دا پرړو دې دینا چې دا د تنو معلومات چې انه عدو ولله فلما تبه جنرهو انه عدو لله تبرئ من غدا غداه ديال د تعاليمان وکوري رکه دی و یمن اچو ظالم انه کان تا کی سرودی دا چکم دینو کی کسو دی دی خپل زمان مند غلیم ته ګمرحانو نا او نه او یا خدایا تمام مرسوا کې یوم یوبسون ها ورځ باندې چې کل داخل دوه ار شي نو مار رساله کې وری رضای څه د پاتسته توه دا یو ملایجن په خدا وي شي واقع ده خبره تقشد یوه ما ان ورځ د یو مې یو ول شونه بدل دي ملایجن په چنه پنور انسان تا نه مال او نه زامن الا من ات مگر هغه څوک چې درته دی او کو خدا تا مقلب سليم هغه څه په اصله چې سالم دي د شرک او د نه پاک او د شک حدیث کرا دی و هو قلب المؤمن دردار حدیث الباز دا, دا قلب من مسلمان دی نمی مسلمان زرچ ریاق السلیم دی مالی پیشوی او خوش جیمانتی خراب شوی نی اولا پاکوی چو ازل بدر جنتو نزدی بکلی شی جنتو نو دا میدان حشر نبی بی نی نو خوشحالا بیار سلی با کخیر آغازیت روانی بی آقازیت روانی و قازیت بس روانی لیکن سرنگ اذا اکنه حت تسلی زیاده قطم جست انتظار کوي پاتق شخص مزلفه الجنه نج دی به شی جنت جنتیان میدان حشر نه به نو خوشاله بشیدل متقین او وبرزت الجحیم او نه په میدان حشر کې دی او خکاره بکړی شی جهنم چکم دی ذل غابین کافرانو گمراہان او تا پېږی نو غمجن بشی او وكیل لهم او دی تبویر شی چې عینما کم دې دی کنتم تابدون چطانس عبادتكم من دون اللہ حل ین سرونکم آیتان سر انداد قولیشی چطانس انا عذاب دپکی او ین تصویرون زان سر انداد قولیشی چطانس انا نید پکی تاس اللہ پرید چطانس انا نید پکی نو بسا ہوئی وجد آکار خیرست نو اللہ پا کوئی چھ بو فی خا کب کب یو کب کی کب کب تن ندی پا مانا کے تقران دے پا کب بو وی په کو ورغور د ریشی یې کرے مرتن باند او خرا کی ها په جنت کې په جهنم کې غم داسو ما خدایان دتی او ول غاون او ګمران چا عبدون دي هغه په کو ورغور د ریشی اول وجنود ابلیس او تابې لختری د ابلیس چنه تابې د ابلیس اجمون ټوله قالو یا دا او بو وی دا کافر او وحم هر کافر وحم بیا او دوی په دې جهنم کې یخت چمون سبا کيو جگړی بکې تخپل معبودانو سره بیگيام شانانو سره ادان گو تو چې تل لا نمنګ په خدای ک قسمې ان کن نا تاک سر مونګه لفیت ولا لیمومین په ګم را احکار کې حج مسوبیکوم چتا څن برابر کړ د العالمین سره په عبادت کې او په خدای کې اوما لنا او ندي گمراه کړي منللا الا المجرمون مگر سو مگر اغس لو جرم جرم بالا چاغه شیا او بل زمنګ مشران پلاډ نه يا خلايا عذاب کوي ته ورکا نه پمالنا پخپل بووي چې نشتري زنده پاره زمنګ د پاره مين شافيئین کمال المؤمنین کذا فشرقیت کی دا ته کیروي چې مؤمن د اولا صدیقین او نشتره زمونږ لپاره دوستو حمیمه یانه قریبا دوست قریبو گرم گرم دوستو یانی دلی دوستو فلو ان لنا کچت به زمونږ د لپاره رجعتن واحدتن اله دنیا یو کرته تک دنیا ته نه پنه من المؤمنین موږ به وی د با کوی ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ تکذیب کړو قوم د نوح علیه السلام د پیغمبرانو له د یو پیغمبر تعداد څو تکذیب د ټول پیغمبرانو دي دغدا از دکان له کوم چې کوي د ویته رور دی کرور دی کم رور دی نسبندی دینن له دي نسبيدي دیني الاتتقو ایت تاسو به خدای نن یې شیمان وروډه او شر پریره او ان دی ر کوم رسولن امینون پدې به یو ورته جمع کوبینہ کوخان دا جزستان څخه لپاره پیغمبرین امینون امانت کریمه جنپتی رسالت کی زیادت کوو نه کمی دا معنی معنا هه ټکټ لا فتقو لا خدای نن کو یې او زمات دې دريو کېवळ امام اترې مکنیما ها نا منکر پتا مې دې او راځم او و ما اس الکوم علی از سو انکم د تاسو نه پدې من اجر سو جره تو مزدلی نه غوارم ها اودم دا دې دا ان اچیا لدې ثواب زم ما الا رب العالمین مگر فزمت رب العالمین کې نفتقو اللہ دا خدای نویرے که دا تقرار دا پرد تاکید او اتفیون زماعتا بیداریو که او قالو او غیورتو بیشان نؤمنو لکا ای امانگا ایل بیلا تزدیقو کشتا. تا دا پستا تزدیقو او ایمان پتا رورو او اتباکاو حالم دادی چطابستا الارزلون ارزل خلق دی سمنا کام نه سب خلق له کام شرافت خلق څومره دی دا الله کله ځان مزرب مره سره به اكيد به او صدق پويا زم ما به ما فارشه باندې کام يعمل چدي یره چې د دې پدې ځل کې د ایمان چدي ای د اپ اخلاص ته په نن دی ان احساس هم کومږي ندي حساب د دی إِلَّا عَلَى رَبِّهِ اا اا داما په په رځګار دې لوټ شړون کې څستو تاسو پیډي او ما اني بتوار د مؤمنين او زنه یې ما شړون کې د مؤمنانو چې مؤمنان غنيو شړو ان انا ايلان ازر مبين زنه یې مگر څه چکم دین وخته يربون کې احقاري ما او پدې کې او غني جوان برابر دي قالوا لئذم تنتهي وکتمني نشوي اي نوحا يا نوحو الا تكونن تفسیر مینه المرجومین چې موږ به تا په ګټو او یا به په خولي او به د کنزو دیگه دا معنا شي مرجوم ګان راجم په کس باندې یو په لاس وشتل دی بل په خولي وشتل دی لیکن جراحات سنان الالتيامو ولا يلتامو ما جرح اللسانو پر هر د توره خدي چې روغي کې په مرهم او پت پر هر د جبي چې د عمر سره سم او دا فقش مره جام قال رب نص رب ان خبي اي پروريګار زموږ د قوم چري قد زمون سمه تکذيبو کو نو ففتح بيني ما بينهم املي بيصلو کې زمان د دې په مابين کې فتحن ابيصلي کولو او ونجي نه او خدای ته نجات راکماتا او ومن مايا اغرسو چې ما سره دی د مؤمنانو را نو فاجئ نو الله کوي موږ نجات ورکو ومم ماعو اغرسو چې درو په ټول کلمه شون په انګا ډې کې چې ډا کوا چې ډا کوا د انسانانو نه د چارپایانو نه د ماران نه ثم اغرخ او بیا موږ غبر کلو نجات د دینه بعضو بعد ان جاءه د بعضو کې زم ما یو سم صفنه لاله pastane jat dina al baqi a baqi qaw in fi zalik al aya wa ma kana jurmu minin wa inna rabbaka la alizun rahim kazzabtu adul mursalin ye ke ata kazzab te na fil wali آ دا آ تو دا قوم چې په دې مار د قبېله والی مؤنثې چې په دې مونثو دا د دې بوکو اها مرسلینو د پیغمبرانو ایزا کان لغهم دا تديبه فقم تیم کیو کو چې ورته وی او هو همرو د دې خود الا تتقون انی لکم رسول امین فتقوا الله واتیون وما سلکم علیه من اجر ان اجری الا لرب العالمین بس رازا دې کنا دا قانون دی چې دا هر یو پیغمبر بیا لري چې دا قوم دا کفر نشي وا لاول بیا کو د دې په کفر باندې او بیا د کفر نشي وا کم په بد اخلاق پد یو کې په باغ بیرت کوي په اخلاق باندې بیرت کو کنه بیا په پتګر دا او پرزل افعال باندې هغه به بیرت کوي وی ک کو هغه دارې دې کې آیتان سو جوړوړې راځي بالکل ریعن فارئ او چت مقام ریع منسو مکان مرتفع آیتان یو یاگا یاگا موچت یاګر جوړوړې اوسه بوزل هغه تک هر ځای کې و اسلامي نماترال مهال کدا سره چورل اوسه جي آبادې کړه اوسه آبادې کړې دي او احتياط ورته نشته تدا په دل <سؤال> کده تګه دا پیسې په دې جمعات پر نه غوږی دا زوی نه دا ایات غوونه بلان کې دی او بلان کې دی بوتان توله انا روانه کا بوتان متمنې چې بوتان به جوړ کړي زه په دې پات ا څه چټي په چټي باندې خدای پاک څه کار څه نه دی ا تدونه ايتان څه جوړوي بکل ریعين په ا څه چکه بس کوي پولیس ضرورت وته نشتا له کدي ته صرف ضرورت ته چاته پیسې په لګای او وته تخزونه مسوانه اکه د علماء ته ترجمه او تاسو چې کوم دی جوړو لوي مسوانه ال لو ال وی قالاګانه په ضرورته صرف د فخر د بارا سره خان نورې څه مقصد نه د فخر د بارا ادا او تاسو چې کوم دی جوړاوي مسوانع لوئل بي حوضنا لوئل بي حوضنا په خفه خه حوضنا نم تخلدون بل لعل الله په مننه کأن الله دې اې تخلدون تاسو ته وایي چې تاسو به د دنیا کې غني همیشه مرایب نه نه پتي بنا باندې ورنه ګني په خه باندې څنګه دي په خه ناروان دي تاک کله باندې را چې بیرې کړې زموږ ته شوا او کنه په دې پقوي وې زان به او بل ناره چې ارکل تاسو حمله کوي هه پزت سرا په قتل سرا نو به پښتون نو تاسو حمله کوي جباري سمانا پر ظلم کوون کې په خلکو او شفقت او رحم دي پی نه کوي هه مساګه دا څه کله ځکه نه چې کم زاسه زه زنان را علمته ویره استاد وینم داکه چې لیکن خاوند چې دا که شي نو یکزه په چاړه پدی مخي وانه ما په مان دی دا زالم کپچاړو غزارو کپکپلرګیو کو کپچاړو کو نو څه دا هټی کړی نه وزد نه بیا کومه مدد تاسې داسې چې را کو ژوندګی نشي پېریدی دومره زومونچی اته ویا دا خزاو کوو جدا زمایې زغالکستان زخونت نه خو حره ده نخودا چې نن ته خدا خو په پړې پېژن د الله تعالی علیان کبیره خدای وی کته دې د پاتې نوزستان د پاتې ما نه چې مګلط بل راونی بیا د ختم کله چې نه تا په قشدیری ختم کړو دی دې په قشلان لزارې باندې نو له حاضر دی وژن الله په کويو کوم دې تر وشدو بد پرښتوم نو بد پرښتوم تاسو سخت کوم ظلم کوم کې شفقت نه کوي رحم دي دې ته نشټري چا سره چا سره وجد نو قتل کوي تقاطل جی باعمالا جی طریق پیشوی جی فاتقوا اللہ ندا دا بزداد محود علیه السلام دا قوم رگل دی بزداد فاتقوا اللہ دا خدا نا وجری گے واتفیون واتقوا اللہ دی وجری گے دا اغذاتنا امددکم امددکم انعم علیکم چی نعمی کری دی پا احمدکم اغه نپېګې او انعام کي دې پتاو شي داده کي سره بیا انعام په پا چارپایان او بنين په ځامنو او جنات او په باغونو او عيون او په چرو جاريو ان يحق علیکم حسنی علیکم پتاو شم نه د عذاب تعذی رذی عظیمنا چې اغه پېګې چې بعد شور شور پکې راځي او یوم قیامت کې قالو او دې رب واعد الله حود علیہ السلام تقوم سووی چطر دالوی تخریو کو سوان انہا لینا برابر دی پا منگا باندی او آس دا کتواز کئے او او کتواز کونکو نکے گے نو سو منگا ایمان ان حازا او ند دنگا تک عذاب چطر پی منگا یارے ا الا خلق الاولين مگر دا عادتونه د په خوانو خلکو دي او ووین د قص دعوي د نبوت کړي وی عذاب چا ذات د باندې راجو نن زده پر را نه او ما نه به معززمي او مونږ نه لږه چې ګني موږ ته معزا برات الله په کوئی پک زبو هو بي تذيبو کو په اهلتنهم په باد سر سر ان ورقها عذاب ورد ارجع وقوم تفاياد ورد ورقنا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم قدب السمود المرسلين إذا قال لكم أخوهم صالحون ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله باتيون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين مدبير ایا تاسو به پری خود نشي پیما ها ہونا په دنیا کې پیما ها پنا سم د دې دنیا کې راز امينين با امن و امان سالم د عذاب نه په امان د عذاب سالم د عذاب نه بدل دي په یعادي دجر يعني اتتروكونا پیما ها ہونا امينين کا اټوترکونه فی جنات ووجو ها بدل شو وی عاد الرحب جن یعنی په باغونو کې په شنو کې وو زرو دین په پشنو کې و او درته خرما کې ټول او اچ میوې داږي چې میوې داږي دیر اللطیفا او دیر النرمدا دیر خستہ نرمه میوې پيګو سيرته لا چیک نن تک اوس پدي ټيم کې امید نه مونږه وري تلاله دې ماخمو جماعت ته یو یو او خپ پخې ما د یرا سرپیل مسجد نبوینے سے کمی کجوری گردائی کنا امید دی چا دو کروڑ روپو بی دا ملا کم ہوئی دو کروڑا دادا سے کنا کتا پاکستان تبای بان کری بی کنا میں شکر دی چا دا او میں کتا بیت اللہ مبارک کنا دا حجر صد مبارک دی میں شکر دی اللہ چا پاکستان کدی دی کنی پا دی بیمریشت مقرر کری بی کله حجرۃ صدخه خکر قلی نجي دا پگنيسته پس پلوت سوتر ولاریو رازيو چې کله دې وسلی سر نو خنل بیا بلته ویاله کاخ شو کنا او روزاقدس کدل تویق صدق تعلیم کدر رسول الله دا روزا به هم ته تویچ مونږ به پسونه پیسی اغشتي بي کدا سنت دي بس هوی سم خلل ديږي بقسید نو دا لَٰتِى بِهِ كَنَحْبِ انْتَمَانِجِ لَتِيفِ او بَيْرِنَرْمِ او رَزَا او تَن حِتُونَ او تَا سُسَادَوِ مِلَجِبالِ طَوْرُنُكِ بُيُوتَن قُوتِ فَارِهِين چَلدِ پَکْمَاهِرِي مَاهِرْنَ صَارِهُ چَسَح پَکِ مَاهِرِي نِي پَدِ کوټو جوړو ولُکِ فَتَقُلْنَ وَاثِيُونَ بَلْ وَلَا تُتِي او تَا بِيْدَانِ مَکَوِ امرَ الْمَشْرِقِيْنَ دا امر دتیاو سکون کناغه نه حقسانو کنو څو کو په کاره په مدینته تسعه راتن په څه تازه ان حقسانو کنا په اعلان ودي کناغه را روان نه ښه نه حقسان دي کنا مستپینو مکد کنا تر دې زنتی زکجي اي وره نه په پټه جوړ شویل او کنا بنه زینو مسره بودغه نه نه خو چکم دی پده فیسا اندارتو نے اپسی جو کری در خاندانم کلمشنے کری بھیجی آہ ندخصی دیجی وینہ دیتو تیان جو پاکی بل پلا رو ردا کسا دا بلا دا دا امسرپین چندن دا تا خوادہ گذی او دا تا کیم بیلو گرلہ مالی دا یا تمبارکتا ہے بھی دا تا کیم بھی آتا چروز تورا گذید او نون دا تا الذين اغمسرفان يفسدون تش پسند کوي چې په سات کوي په تخریب کاری سره او ولاعش لهون او اسلام نکي په یکه کنه دخل کو یا دخل اعماله فتوات تخره قالوا انما من الصحابين يا ربي دا تخو د چا د په حواسون ینه اجازه ده باندې کړی شوی چې حواسو ده کا په خو دې ما انت بشرون مگر ته یو معمولی بشری مېشر نا دمن په شان نفعات ابتدت تنعت کو په یو موجوده ان كنت من الصادقين کته دشتون کنے قال وی وی جهان دہی لا یسو حکم ندی بده که ها دیدا کی دری حکمدی هغه داد اول حکم دادی جهان دہینا دا لا دا, دا بې کنا زما او لها شربن او د د پارڅه دی کوم دی واره د شیر دا څه د محتوی خبر دی دا خبر واجبو تقدیم دی له ها شیرون د دې د پانې حصہ ده او بودا اولکم ولکم وللمواشیکم استانسو ده سابوده پار شیر بو یو ممعلوم س اغه وار وار وار دروازه معلوم یعنی یورز بو په تاسو یورز بو کوی نګر او ولاته دیم حکم عمر ته کې دی ته بیسو ان په بده سره پیا احو تکوم او بن سیتاو سره عذاب یو مینازي عذاب درزه لوی فاکرو ا دغه زخم نکله پسبون ادمین او ګدې د خپل معنا ولي یی کی کنه دې تیم ته خطوب خپل معنا دا خو عذاب تیم دې خطوبه نه ان ذا في ذلك الايات وما كان من المؤمنين وان ربك الا العزيز الرحيم تكذبت قوم لوط من المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون ان اليكم رسول امين فتقوا وما سر لكم من اجر ان اجري الا لله رب العالمين ذي كشور بدا كمخلص يد كفرنا سيوا باقي پیغمبر خدا رحمت کوي اتاتون من العالمین دخلقنا من العالمین من, من الناس او تذرونا او تانسو پره گره ما آغ بیانه خلق لكم ابا حلقم شاہ اللہ مباح کرده تانسو دفارا من ازواجكم چه تانسو بیانه تانسو بیانه از آزم دعا کم من شو من بیانی شو او بازی ویچی دعا من دینو تبعیزی دے هاں او تانسو پر ایک گرد ہے اگا چه اللہ خلقا یعنی اباہا بیدا کردی ستانسو رفار رب ستانسو من ازواج کم بازی ربی بیانو چاہا قبل دے ندبر منا دعا لكم بل انتم قومن بلکتا شو قومی آدون چه تجاوز کواه دا حلال الحرامتا قارو لئیلن تنتهی کتمن نشوی جالو تو دادب چپا منگ سوی ملتکونن تبشی من المخرجین دا استلشونا چه دی خان نبدی اوباسو قارو بینی لعملکم زستاسو دا عمل پارا من القالین دا بغض کون د خپل کار په پرېدمه کې جاری شای با جاری به ساتم یاد ولرې رب او به خدای ته متوجې اے پروردګارا نه جنې نجات را کماتا واه دې ضمان متالکین تا مما دېګه من عذاب ما هاو کنه تا به یاد لري دا عذاب دا اګه چې دې عمل کوي داګه د وبال ناس نه چې من په وبال کې چتګې اټ ها ردیه نو ساتي پنه جاي نه إلا أجوزن مگر یو بړې شاګه د قبر دی چې واهلېله ده نازع فالغابرين لا په باکی ماندو کې با ثم دمّرنا الاخرين او بیا موږ حلاک راغ نور فأنظرنا عليهم متورا او موږ او ورو په دې باندې یو بل قسمه به را دا خپل مطلق لنوع دیکره ولې دګټو بهانان ندې ها پس امرل د بر بدريو اغباران د يروشو ان في ذا لک الایتم و ما کانا اکثرهم مومنین و ان ربک الاو الارجیم کذب اصحاب الاکل مرسلین تدقیق کړو صاحبانو دبن. او صاحباں بن پیجن مرسته وږه هغه ته وې چډيري ونی پکې وې کیا او دا او دا سمو مقام متو شغلي کې لري زنګل په جنا زنګل په زنګل اثر دې زنګل تا نو بند تا وي خکنه بند ورشه دې زنګل ورشه دې زنګل ډیر بی او بنده نه ویني هغه صاحبان د زنګل مثلها اصحاب د اکی مرسلین تدقیق به کو هغه صاحب شويب علی سلام دې دې دوه طرف ته پیغمبر مدین تمو اکی تمو دما بیا له عذاب شری فایداري با علاوه دا تباکو ویډیو په سورۃ احراق کې دما عذاب دې سہی ها او د ایګي عذاب دې ذل الله مینه وې دې ته البته ویډیو وکړه چې سړک ته او ګرمې رااله د خاورماټه په دی پر یی خارونه کې ګرمې رااله دا سي ګرمي چې بالکل انسان برداشت کول نه او بار چې کم دین په میدان باندې ورې ځلاله هغه وجه دې کې یا حواله کې دي یو سری وطن آ کې هغه بل ته ماز کې هغه بل ته ټول صحابي مروی نارینه او زنانه وش بيږي ارشي راست هدا هغه شو دې لا دی دا مسافر اوري دي نه پيږي دوریه جنته برنور وایته هدا ازاد چې په رحمت کرا له په امتحان څه خبر او په امتحان څه خبر دا یو مزل ده نه یو مزل لافل تا وې تا دا مته باندې امتحان مكنه چدي دغه کله د پیغمبر دی مو کله ته په او د ارجو عذاب کم کم دی مردا یاد درې ای از قال لهم شایبن علات تقو او شایبن ته اخوهم نو وی وليو نو وی ولدي دې دې کې دې او دې د مديان دې کده اې کې دې دې رقم زو شې دن کې د مديان اې کې هون اني لکم رسول امين فتتقون لا وما اصل لكم عليهن اجر اجر الا لرب العالمين دې چې کم کم یو لغه بدخل او بدره چې دینه کی او ترک دې کمې کو او فل کې را ورو مکې ک من مقصین دکه مغون کې نه پپی معه کې او ینو او پکې او طول کو بلکې استاصل مستقیم برابر باندې مستقیم بانندې والله تب خ نا چا نامبار مرتب شو او مکمه خلکو ته اشار ددي هغه دغی کبلی اوور او تاسو مګر دی او کو 6ش مک په مک کې مقصین تخریب کوون کې او تقل ددي د اغ انته۔ خلق کوم چې تاسو پیدا کړی اے اول جبلت الاولین او, او غ مخلوق په خواني قالو او وي ورتوی انما انت من المسحرین یقینا تا استا چې کوم دي تر بد حوا یعنی پتا جادو شوې دي او بد ناوت حوا سې او ما انت بشرون مگر جو چکم کوم دي معمولی انسان ای زمنګ پشان او ان ظنک ا تحقیق سره مون ګمان کوتا لمینل کاذبین د دروچونو نه په داود رسالت کې مې پس کې تعالی نه تر وګړو په منګماندی کې سفن یو ټوټه مینه سما د اسمان نه یو کې درا باندې وروړو دبا ان كنت من الصادقين پیدا ور رسالت قال ربي و پر د اعظم په واکه نه علمو چرپ زما علم دی به ما په اته ته تا ملون چې تاسو ښکبه عذاب بوي او کله بوي په دې دکتا فکذبوه فاخذهم بقدره ان يدلوا عذاب يوم الذل بیگ عذاب دروزه د سایبان سایبان ده کنه دی او انه کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک الایه وما کانتم منین ویندربکل العزیز رحیم دا چکم دی شعورو د پمت حید منزل کی دا او منزل کی د منزل منزل, اللہ دے. منزل, اللہ دے. منزل قران الله منزل علی رسول الله منزل قران الله پکوي چې ونه او دا قرآن عظیم چدي ل تنजील رب العالمین دا څه شوه دي دا چې کوم دي منزل در رب العالمین دي دا رسول الله ده زمانه جو کړي او نزله به او راښوي دي به من مع او دا بار پر صحابتا نازل شویده د قران عظیم سره روح الامین جبرئیل علیه السلام اده تامین ځکوي چې د په باب د وحی کې امره د ګرځې او کمی پکې نکي علا قلبه کا او د نازل کړي دي د تسبيح کا نا الان په مراد لاندې او مزا پکې حذف دي لپاره د تسبيح تر لاسه نه تکون منل منذرین چې تشه ی روون کنا او بلسان عربی مبین د نازل شویده دی په جبهه عربی مبینا عربي مبین دا مترته تاس ته مقدمه کې وګورئ او انه او تاکید سره دا قانوني نظم چي دي په یوه یعنی ذکر د دو او نعت د دو لپسانه غوري ولې په دې نور کتابونو کې پدېش جوړو دا په ایبرانی تو سوریانی دا نو پدې چې بخونه دي نو د ذکر البته موجود دي غوري امام اعظم بوي چې دا امام اعظم په پارسه مجاز کړی دي اگر چې به روجو کړې کنه نو په پارسه مونږ ولږه اس کړې وي وی وی چې انه لپیزوبر الاولین نو دې انت پدې چې باو په او په ما پدغو په صوریانه او په توريانه او دا رنگ چې کوم دې په عبرانه پدې چې باو نو و انه دا چې دې یعنی ذکر ده ده نام تده صفت تده لپیزوبر الاولین دا پا کتابونو دا پا اخوانو پیغمبرانو کیو لکا توراة انجید زبور او لم یقل لهم آیا نده کافی وکرا او لم یقل لهم آیا نده کافی دا دیح لمکو دا پارا آیتا دلیل پا صداقت رسول اللہ دا خبرا ان یعلمه سفی جنیل چ پیجنی دې مضمون لر علما د بنی اسرائیلو پیجنی ها او د رسول الله په اعتبار دا ناقره پیجنی او دا مضمون پیجنی دا مضمون تر اخره پورې علما د بنی اسرائیلو پیجنی کنه پیجنی او دا پیجنی چې د قران یزجیم په پخو پیګې دې د قران یزجیم پیشونګوي په دې په خوانو کتابونو کې وکنه و بسرازه د بنی اسرائیلو قدیمه ذکر و تدایات کړم او منگا کری بل هم نازل او کچه تمه نازل کړي دی دا قران زم انا ابا بالاجمين فباذ اجمينو اجمي جمع آجم دا او يا هيك غنا اجم جمع دا يا جمع دا اجمي دا اجمي چاته وي ملا, ملا یعنی سمانا پيکي ملا يقدروا فعربي او څنګه دی اجمی چاته وی چاغه پجبه عربه کې فصیح نه دی دته عجبی نو کله زمونږ د مشرابې را لکه موږ لا دا وی په جانتیش نشرا کی او وی چې څنګه وی کګلو نه تیر کې هڅه کې نو ما غچنه شوې دي او وی چې څنګه وی نو کومنګ نه دلګرب په واسه اجمینو نو پکره اوه انده یې ته دی اجمی ګګېری عربی آجمی سمونه ګګېری عربی لوستل به پدوی نو ماکان به مؤمنین دی په ایمان له وی راوری ولی به څلکه داستان کړي ما ګه عربی ودا د دتای اړتیا ورکړه حضرتونه سره نه دي که ځان لیکوم تکننګه داخل کړی دا عبدم د ایمان پزړونو د مجرمانو کې به قراءت النبی نبی صلی الله علیه و سنت ایمان نروی بده قرآن از دیم حب تاییر والعذاب الانیم تردی چوبین آغا عذاب درناک آغا باقی ایمان کارا مددی تیره مندی ندی نو خیر و احنا رازا نو پیعتی هم نو را بشیوعت دا عذاب حم بختتر ناسا پا و هم لائی شرون حدوی بنفی کی نو پیقولو دی پا پتا قدیم کیو وی چا حل نحنو عنجرون آیا منتبا محلتنا اللہ پا گوئی اپا بیعظامی نا استعجلو آیت بیز دمون پا عظام بانی تلوار نکولا رادی چی او سللہ پا گویا افرائیتا بے گی کنا خبرنا کماتا امتاناہم کم منگ چرفتا نپور کدویتا سنین دیر کلنا چو عمر دا و تا پراہ کو او رزق و تا پراہ کو کہتا نتا مالداری او دابد بیدہ دا عذاب نبچ کی اے نماکان شم وجعقوم اوراشو تما ا عذاب کان یو عدون چر دیسره وعده کولی شی نما اغنا عنهم ما کان یمتعون نو دپ بنه کی د دین ما اغ دره زیده عمر اغ پر اخی در رزق کان و چود بی یمتعون چر دیت کم پیاده مر کولی شوا الله په کو یو رما اهلکنا من قريه من اهل قريه من د هلاکلی یو کلی الا ال حم مگر داګه د دا پار رسولون منجرو پیغمبران جوړون چې وکونو نو ولې اثم می حجت یې کړې دي کنه ذکر دا لپاره د نشیت دي وما ظالمین فی الاحلاک قبل انذار او نیومن ظالمان ولی زکر جزئ او قومه خلق کوما ناغا خو چې کوم دې مخ کې انذار قومونه به غلا هلا کوو الله ارز جلال فرمایي بیوه بی چې دا رسول الله چې کوم دې تا کاهند زګان چې دا د ترازی او قران شریف په تخې الله اکبر الله دې نه جوابې خلقو سنه دی ویل چی الله په کوي ومات نزل او ندي راکو کو شوی به په دې قران باندې شیات وي ندي را کو شوی شاپین منه دیږي خبيز جنان خبيز جنان مار که خا دین په کم کم نامانه اوللي ومایم بګی لا کوم او ندی موناسد د شیاتینو د لپاره چې د وی نازل شو رسول الله تعالی شي ولی زکا چې کم شیبانی شیاتین نازلې یا حد ولاله محض دی او قران عظیم هدایته محض دی شاباش دا څه زبردست عقلي جواب شو اوسو کنه شو غواړم چ شیاطین په نازلۍ کې هغه د لاره دی قران عظیم هدایت محض دی نو شیاطین ډېر سر سره بل مولا دې او و ما یسته دیون دا به معنی دی او دې تا کتم لریږي چې په دې قران باندې نازل شي پر رسول الله ها ولي دا سدي دا دلیل زمانه شاني دی زمانه شاني دلیل او را ان هم زکدی ان سمعی فیگی دا وقی خوضونا کلام دا ملائکوتا دی دا مطلق که کلام لمنی زکر کلام دا ملائکو نمنی کلام دا ملائکو نا ان سمعی دا وقی خوضونا کلام دا ملائکوتا لما عزولون بی لری قولی شی او پا پردکی قولی شی بی اگوالی پسکورشتی شکنی شیشتی فیگی پلمبو بی شوحب بشرذا اور کلس امر كذلك شو نوخذ فق تدعو مت عبادت مقوا مع الا اله اخرہ فتكونا من المعذبين تبد عذاب شدوی نشی اب انذر او ايروا عشیرتک الاقربین او ايروا غقلبان نزدی یعنی خپل قریبی ارشتاق لاور او ویر تواستو زم وخت تاسو ما خبره کړی و وخت انذرا ام جهاران او وی يرور پخکاره باندي نه پپټا صفه باندي درېدو وی پلانکی قومه ویرشه پلانکی پلانکی او کنه نو شوک شنو شتې ددا شقوال کېدل نو پڅو کېولې کوې الکتورشه وګورچې دا سکه پیغمبر علی سلام دې راغونه تو په سبا باندې پا سبا دا قشوالان دا سبا دیره مختی وچه تا وزن وچه تا دا پا غا وقت دیره وچه تا دا ویه ویه کزد دانسو دو ویه ما جی دا قدر دانسو دو ویه دا دی گنغرنا اخوا یو دشمن پا تانسو حمله کهی اوستاسو او داداق جانونا زبتتی تانسو بیومانه اویو دیعو ویسی ویه تولو ولقد جربنا كما را فما وجدنا كاي لا صادقن امينه تيته وي صادق وي امينه بي حضرت ته وي اني نذير لكم بينه د عذاب شديد او قولوا لا اله الا الله تفيحون فقال ابو لهب تبن لك الله ویتامن ګیلې دلرو روبل دا تپبت یا د مدد په مقابله کې لیکل دا منطقه ويره وردا خپل کې کنا او قریبی رښتدا لاول یو وردا خدای د قضا نه معلومه شوتل لاول په کورن شروع کې په محور چکر کې جوړ بار به با خبره تا خلک منی آیات نا داسلم ماږي مش دا په په او وخت پیدا او حک پیږ کنا کتا کا یعنی نرم کا جناح کا وزر خپل یعنی جانب خپل زمانی تبا کا داګه چا پرچ ته دې دا استاده مؤمنان یعنی ډیره تواضع کوا شفقت کوا او کنا او دې کوم دې نو پټ کنا کې کنا اندړ سره کوا او فینک مسوکہ ته دې ستانه فرمانی کئ داوت دې نه کم لئی نه پکل وایا چې انی بری مم مما زبیزاره یما ریگه کنه دا اگې نه جزاده اگې عمل نه چتا شي کم او بس راځه او توکل ریگه کنه او توکل وکړل عزیز الرحیم او عزیز الرحیم باندې الزی یراکا چتا ویني تقومو هر کله چته دریږی مانځتا یا ربرا یا میه ط ارخیام ستایزا او تقلبک او نقل وحرکت ستا نقل حرکت تا پرکان د 12 کله په ولاله کله په 50 کله په رکوع کله په سیدا تیس ساجدين په سجده صحابه کرام د بامت حدا خدای او درش او سلام درش لام شو ادب صحابو مشه تقلب استا من نقل حرکت نشست برخواست استا فم صلي نو کی یانه پر سدا کوم کی نه پم سلیم وک انه سمیع و علیم عبد علم دې هل اونه دې وکم آیا خبر نظر کومه ترازه چې شیاطین چا شا ته راځي من تنزل الشیاطین چا شا باندې را کوزي چې شیاطین هغه څه دې هغه دادي چې تنزل را کوزي د خبيث جنات علی کل افاق شدغه مبالغه ده پس سخت پس سخت درو جن او قاسم صح غناگار یلقون السمعه دا شیاطین په کنا را غرزي مسموده فرشتو ولی یو خبره وری کړه دګټه دا یو یو خبره دا خوله وری چې څان په عالم کې کون کدا یو کم سر سره سره دروغ ورګري کړه دحضرت حدیث یلو دا یلو کون صد یلقیو ندی وره پاسد کته نه پیګر ک کنه پیګر آرام ورزئی مسمو ده پریشتو هغه کلام چې ده پریشتوونه ووري اگر هغه ورزئی چا تیر هغه ورزئی کافر تیر هغه ورزئی کنه او و سر دروغ وسره غړی کنه غړی ها هم کادیبون او اکثر د دینه درو جن دی چا وی تا دی یو کمسل و وسره دروغ مرګی دا غيوب لريشته خلک هه اون پخ کی گمراه دي دبي رسول الله شاعر دي بګي ااده ده د شعر ما مل ده خو په کوم شاعر نه دي نه نه پېکه د شاعران تاسه تابعدارو چې څوک دي هغه راځي الله په کوم شو شعرا او شاعران چې دي يتبيو هم الغابون تابعداري کې دبي گمراهان دکتا نشير وې او کا شریتن ریبعیت کوي هغه ریبته دی شرکای کنا ندا نسو نو شعرا مضمون مشو دک او وی مضمون دی او رسول الله کو کنا او تا بيدار ہے دغه او تا بيدار د شاعران دور گمراهان دی او د رسول الله تا دی که ہدایت مند دي اچھا څه دی رادا جیو نویتا او شعراؤو یتبیو هم تابیداری که جدی الغاون نا فرمانا ادد تابیدار فول چدی نو اغصدی اتا حدایت تی علم تر آیتنو کوری پس رادا جیو چا انہم دا شائران چدی فی کل وادن فا ارچ کم دینو گے که میدان دا کلام کی فا ار میدان دا پن کی فا ار د کے دا پنون دا کلام فا ار میدان کے دا میدانون دا کلام یہیمون پیگی یہیمون سمانا یعنی حیران دی سنگا حیران دی چید بھی حجو کی او پا متحدانو کی دا حد نہ تیری او دونہ بیگا رتم پکے کڑے رجی او چھو متنبیر آیا گیدر دی او د سې په دولتي کمندې متحې کړې ده متحې کړې ده نتا چې متحې کړې ده چې د ځانې اس جوړ او دا غنې سړي جوړ کړي ته معصوم نه پیسو د پاره د ځان اس جوړ کړي یاله کسان او ول چې کمندې کنا او هغه هغه دروګي بي دي چې زه به تاسو سويم او یوزېت دروګي دي ښه وما سَلَّمَ تُفَوْقَ كَلِ السَّمَاءِ وَمَا سَلَّمَ تُفَوْقَ كَلِ السَّمَاءِ وَلَا سَلَّمَ تُفَوْقَ كَا سيندي وَمَا سَلَّمَ تُفَوْقَ كَلِ ليزدان نوې مچی کین دا سړی یا دا غونچک سټوری ستا ده دا غونچک دا چې درو او وما سلم تو فوق کله سمای او دا تسلیم ممنده کوي چې اسمان ستا ده پاسه دي بلکې دا آسمان یعنی په دا ته درو او بل لاره چې په لامه دي حج وکنه او یوزای کې متانبه کراغنی دي چې وخت پکې راځي باګه چې کم دې نو کې کې یو شریعت متنوې نګه کړی دی حجو ولا کړی د نصیبی یره په خو په ژوند کې زمونږ د طالبانو ورکوټمال په حالت کې چې مونږ کنه په اټل کې په تا ادا پارشې د کتابونو نه دي داموبلې کېدل ټول طالبان ووړي او چی په دې کې څو پتیکې د ادب ووينه هغه د بیبي ادب مګه دا د ویډيټي منګ په اخر کې ویډيډا ما په یوز دی باندې اتم اچان ویلې یکن په خدایو کې دی په خپل مستقل سفر کړی هغه چان ویلې چې یکن په خدایو کې چې هغه د اجازه لري شپ نه وی ها ګلامات مونی شبی مشهور شړی وی لے زبردست داسې شاعر چې په تطوړ کې او ناګه کنه متنبی کې راغلي ځای ګوردا یو سریح حجګه ما انصاب القوم ذباء وامه ترطبا <تصفيق> نراسا دد حج بيادس انا هذا دد حج و ما انصاب القوم ذباء او انصاب ندي قوق قوق قري قوم ذبث و امه ترطبا و مرض تزمرا جا وديت تا او څوک نه خبر خبر دي حضرت تعاله ما کني شو خدای فکر چنه وي کني شو شعراء او يتبعهم الغاو نقشه او بل دروغ ويږي اځوي فخلیه فخلی وي یو کجینه کوي فخلی وي اياكن خدای وک کوي نه اته په چا په دي یو کوي یا چې وګور کښنه کوي انتن تنګوري په کله باندې په هر میدان کې د میدانونو د کلام په هر فن کې د فنونو د کلام یهی مون ته جوابس کوي د حدس په څه د تا حا محاوره ترجمه خلاص مخ په مدلفس کوله وګوري او کنه و انهم یقولون او ذي وئ ما اغسوا لا يفعلون شيئا اته په خلی و یو کوي نه کوي چې په خلی باندې فسټ دا کار به کوي نه بس دا دی کی پیګه حضرت راویہ ابن مالک او شاعر در رسول الله دی ها او عبد الله ابن رواحه دی شاعر دی کنو ډیر حسان ابن ثابت وی دی خدای پیغمبره وی دا کار دی بیااس مونږه نور نه تاسو خو کنه بیا تاسو په ابتدا کې دا کافر حج وکړی دا بنا بیا مونږه راته کوي نو <تصفح> آئے آفر آئے آفر آئے او بل الله ربی چې وی تاسو د ذکر نه پاتې کړی یا بس بیا کمون لګې او تشفل کړو دا د سیاحت دی وی او چې حسن ابن ثابت رسول الله مبارک او تبي وی والله روح القدس معك او وی روح القدس تاسو را دي او روح القدس پیګي او وی هغه څو هغه دغه په دونه بدللې کی تورہ لکه دا چې بدلې حسن ابن ثابت شاعر دی نقدرې نو بسرازه دی ماکرانه چې الا الذين امنوا معنا کسان چې معنی ور دي او او نیک اعمال کړی دي عدد شوارو دا لکه حسن ابن ثابت والا کبی ابن مالک والا عبد الله ابن رواحه والا رازه او بسکر الله او یادې خدای پاک چې کوم دي دي یعنی سمانه شیری د ذکر نه بندي ها شیری د ذکر نه نه او اووند سرو او به بدلالي مې بعدې ما فستا غینا ژلې مو چې په دویزولم چې ودی سمونه کدی حجو د کافر د کوي مې تره ايني کوي کاغله بدلو ور کوي بدلو ور کوي نا معنا دږي ابل الله په کوی چې وسع علم الذین اعوذت چې په بشه آن کسان چې ظالمان دي چې شایران دي او کو نو شایران او ظلم یې کړی دي اي مم قلبین يرقلبون چې کوم زېده واپس کی دوت بدوی واپس کیږي چې اې آکه جنتیو کو دوزخ دی رحيم سورة نمال سورة نمال وتذكر إيش وقالت نملة نمال شدين دا جمد نملة دا ودكي او ديكي من داغميكي او هي سلاس ومتسون آياتان دا دري نبي آياتنا مبارك الاحرف الجلال فرمایي دي تواشي تواكي اشاره ته طلب شاديكين او فسين کي شرط ته سلامتو قلوب العارفين سلامتي يا د جنون د عارفين نو د غير الله چدوي د جنون د غير الله نه چدي نو شدي داګه د دا فکر او د سوچو او د ير یو د امید نه شالې دي بکه شه دي مسخه امید ا امید او حراس نشه با سجکت همې نست بنیاد توحید بس چې نه ده چانه يرې بي او نه چانه امید دي دغه زبردست بنیاد د توحید دي تل کا آیات القرآنی وکتابم مبین دار روانه ته نه د قرآنی ژوند و ده. ده ده. ده او د کتاب موبین دا کتاب موبین په قران باندې عادت ته خودونه د چوسه پک زیاتی شو سويچ موبینده خودن د هدایت تی د درشن او ابو شرا او زیر ور کوم کې د مؤمنانو بس رازه دا زن مؤمنانو د احمال بیان دي الیندینه یقیمون الصلات چبي اقامت تمام زکی اهتمام ساتي دا بیگی کنا دیتا ام دا عباداتو بدن یووی او یوتون الزکاة دیتا ام دا عباداتو مالی یووی او هم بالآخرتی هم یوقنون آغا بیان نعملیاتو شو ادا بیان دی تکادیاتو شو او بی پا آخرت پان یقین ساتی اللہ حرز الجلال پر مائزد بی په مقابلہ کی اِنَّ الَّذِينَ لا اِبْمِنُونَ بِالْآخرَةَ اغا کسان چه ایمان پر وزیر استانه نروری نزایننا لهم اعمالہم موږ خیستہ کړی دی تا عملونه د دوی فایګه دا عملونه متخاستہ د دوی په نیګه کې ښکار کړی دی اگر کله عمل دی او ما وتخ ښکار کړی دی نو په خوم یامهون دی او حیران دی ولی ځکه چې ما په جناب کې خو دی کړ نو په دې سرګردان ته کې انو وروته خستګ کړ کې شویي خدما په جناب کې قبيح دي نردي وجنه عيرت کې ولایک الذین دا پرې کیسانی چدي وایي دا بیان د وحیدو د کافرو دی دا پرې کیسانی چدي لهم سو ولعذاب له سو ولعذاب بیان نکړو چې دا ارجو نعمت په سو شيو دې اس ګنا مغفرتون شي یته سو ولعذاب بدترین عذاب او شخص عذاب او وهم بالاخره تي او وهم فل اخرت هم الاخسرون دیو تاوان یانی چې په دنیا کې نیکی کړل کدرل چا چکم دي راځه نبی له سلام د تسلی ته پانه دا راغلي دي دی کو پر تخفا کې پدې راته دونه مې شقاتم رضا نه پس انکار هیڅ خپګان وکم دغه کنیامت باندې خوشاله شه چې تاسو نو قنا شریف قندي کې دا هم درکې بس رضا او ملل دون تاسو درکولي چې قرآن یزیم په مشقت ملل دون حکیم علیم دا نه ځار دغه ذات حکیم دی هر یو شی په خپل محل مناسب کېږد او عالم د په تمام کلياتو او دا وته پته چې ته د دی لایکي علماء د خبرمو کو استادان نو ورېدلې دا چې کوم یو شریف کونه شریف نه پخېږي نو دې د روزانه پیږي او دا ټکی وای چې وب انک لتو لق القرانه ملته حکیم من علیم دا دې پیږي کنه په وخت چې کوم دی و کارته وای او فضل دې چوبکې نو مې دې څو نه زم به کاهدې ناغدا اتقان درجه ته ورسي. ایز کالم دا موږ د استادانو ریډل دي. یده مناسبت ته ما خبر سردا دي نو محمد علی سلام جدا واقع دا موسی علی سلام منده آثار او د حکمت ته ده کنه ده بالکل ده ایز کالم موسی او تا څنګه کې ما بعد کم کم قصص چې ذکر کیږي نو دا د خدا د آثار او د قدرت یو ناغدا نظر او یو نشانه دا هغه وخت یې ادم ولایق دی قال موسی صالح لیشې چې تخفل متعلقین تووی چا غز او جبی بی مبارک ده چې پک پغمبخه دی د مادیننه مسرت ته تو انی انستو اپسرتمن بعیدن ما دلری نوډید نارا اور نازده پګمار کی اور دی په وخت نور دی ساعتیکم پیګه او زرت چې د مراتګو من حا د دی اور بېګې خبر دلا لري ولې ځکه چې لا تر او لا رته او آتي او یا بزرع تغو کوم تاسو ته بشهاب بن قبس بن بشهاب په شغلې سره دا مبسن مصدر دی په معنا د مقبوس دی سمنا راغشتلې شیوي سروت کا راغلی راغشتری شوی پشونٹے کی پنسی کی دوسی سات پیگی شغلا گورا بی شہابین یعنی بی قبسین تانسو تا برا تک وکم پشہاب سرا پلنبی سرا قبسین چه سروت کبئی دا سروت کب روڑ ما پسکی پشونٹے کی شونتاها نا پی او شونتاها اگه لرگی تاوی چاقل اکو غلی شو غل لرگی بی او دبل اور نای بل کی نو بایداشا وری وری نو پلارا مرگی کی نا غل لرگی گا غل او ری پی شویجی او دیتا شونتاها ویجیون تداپتا خواست هل ترجمه میره توکل لاؤ پی جانه تب او بس دخ او دخرا بس غل لرگی دیجی بشہابن قبسن لعلکم تستلون دې د پاره تاسو ته او دې شه دغه ځای دغه کې یحنیبا ادا زکه کنه چې ما ته دې دا, دا سپشپ سوا شپه مسلمان شاعتیه مسلجا مسلجم وکنه وره پکې دا تا ابتداء دنه مو ته جی خیر فلم ما جاءه ارکل چې دې راغې نو دیا نو نتان و توش دا نیدا چرک دا دا نیدا چدل تشویدا دا پتری کا د تحیید دا او د سلام دا رییدا پر د انس پیدا کول د مصالح سلام چې انس پیدا شي ولفتي پیدا شي نیدا وته وکړ شو هم دا دا ان چې دی تفسیری دی ان پوری کا مبارک تی برکت تی من فنار اغ شو کو چې په طلب اور کې چه موسا علیہ السلام دی او ومن اغسوک خولحا چه چاقیرہ دا اور ندی چه ملائک دی او بازی دی ترجمه حقس وید دی سنگا چه من پی ناری اغسوک چه پا اور کی دنن ندی چه غبرشتید لکن دب گمان اور دی نور اور ندی کنا او اغسوک چاقیرہ ندی اور ندی چه موسا السلام تا خبر هم لري علماء وکړم اوس دې دا کی چې کم دین وکنه ځکه چې دا یو قسم لا مکان د دې ځای نه منتزه غوډه شو کنه ها مع الله پاک تنزیره واخله دا شو چې دا الله د مکان نغوري بالا تر دې او سبحان الله او پاکد الله تعالی رلا رب العالمین نقصان نه چې رب العالمین دی یم وشا انه شان د خبره دادی ان الله العزیز الحکیم ز چې کوم نشاهید د عزت او د حکمت ما وا الکیاسات وګورځو د خپل امسا فالقاها فلما راها هر کلی چې دوری دلا تحت ز حرکتې کو ک ان چې تا مار بچوړي دي جان ستوی مار بچوړي چمچما والله نو دي وګرځې ده مدبرن شاه کومتی ته نه مډمشوا چدا ست تبزی را د کمال سر منافات نشتا ولم یعاکب او را واپس نشو ما تا خود خوک را واپس کیجی نا. یا موسیٰ لا تخب آی ندا رالا بیگی او خکم خدا بندی را دی چمجر ایگا ان الائی خوابو تاکتی سر نیر ایگی لدی زما پا نیزبان دی آزما پا حضور کی مرسلون بیغمبران سمانا زما په حضور کې بد ار شین امان دلت دا سیزنو سنشی که دی ایجی؟ okay. دلت دا کارنشوارکو کار دی اه اِلَّا مَنْ دا استثناء چی دا کن دا استثناء من قطعی دا دا استثناء دا؟ دا من قطعی دا دا استثناء من, دا. دا من دا. او بالله را جو ایو خبر دا چه دا موسا الاسلام نا یو قسم لقتل شو کنو شو نویگو چه دا دلنبو سرم و منابات پلری اخو قد که خطا خدای وی چداه هم منافق نه لیدنه بوځاره هغه په کوئی زکه الله په کوئی الا من مگر هغه سوکو چې ظلم کی د استصنامون قطیره پرې کې کنه ناراضه کی او دا حکم د غیر نبی دی پرې کې کنه د غیر نبی دی ولې زکه چې استصنامون قطیره نه دا من ظلم مگر هغه سوکو چې ظلم کی شم ببدلا او بیا بدل کړي او ما دسو ان نیکی پسته نڤاین ی غفور رحم که مهربان ائما او باقی تا چ کم قتل کړه ناغا خو ظلمنم نه دی خو خط اندي نداګه در سالت سره تمنافت نشته خپل ظلمتمین او ساده سیدہ کسین ګور عادت د خپر بان مصالح اسلام پر دقه وخم فی دی ولی ار پیغمبر بان ایمان ولایت او د شیخ دی کیت مرتبه دا درې خبرې چې میته مونږونه په قبر پی سره پی سیم نه وي نو مسلمان نه سلام په پی کې درپی د دا د دې چې تا نه کم قتل شوي دی داږي د نبوت سلام سمونافات نشتا دا خبره د خدای د طرف دی دا خبره د شیطان د طرف نه دی دا معنا د غریتمنان پکار دی خپل شوبه خبره وخت دا داسې خبره ده ګوره و اندر او سره دې چنه کنه دکا شیطانم ستغه کو او بیا هغه یو برزګ خیر خبره وکم و اندر خلیه او ته داخل ک خپل لاسو د بیا مموجدا دا هغه یو مجد شوش دبلہ دې جيبه کا جيبه کمېڅه کا وایې کنه هغه جيبو هغه غروان د خپل دا بروزي په حال كون دته کې بيزا اچه تک پین بی منغه سو ان او دا بې شابي په نهو معجزو کې ودان شو او ته نه نور دي فيه ثا يقين په نهو موجوداتو کې الى فرعون مرسلا الى فرعون مرسلا په حال كون ستا کې چې تبلي فرعون تو د قونت او هغه ته دې کل ضروري مې وله ان هم كانوا قوما شو ان لا يقومن باثكين يقومن دي چې خالص دي ایمان نو څو محدثه تامل پکاره دي کني وجدت که د امون پکادی فلم ما جاتو کله په کوئی چارکل راه دیتا آیاتونه هغه معجزات هم ګامخ سره تن واضح دی قالون دی چhazardous شهر مبین نا جادو دی خکار او به حدو بها ابي انکارو کده دین معجزاتونه لیکن بل تر ته ګورا او یقین کړي په دې معجزات انفسهم قلوبهم ظلم دبی ادا به انکار سره لګای ظلمن و علوا د آدم په لغه چا دا د جحدود یې ګوره ظلمن پرخه بینصافی وکړه پکې ظلمن د وجد بینصافی نه او علو د وجد غرور نه علو سمونه او ظلمن د وجد بینصافی نه او وکړه او د وجد علو د غرور نه پشاند مصالح احمد رسول الله کنجورتو کور حضرت چکه پکان عاقبت مفسدین چسننج شو پیګه کنه او عاقبت تام مفسدین پیګه او نو بس لحه در دی وجنا نقور او گور او کفنم نصیب نشو نصیب نشو کفنم نصیب نشو کورم نصیب نشو وته دې دې په دریاب لوچو لوچو کلو نشي نکدای شي ال حرف الجنات فرمایي والکدا سینا اتا کیسره مونږ ورکلې دا ټول کې څه وند د دغه د فاردی چې دا آثار د حکمت ته خدای بیانېږي مونږ ورکلې داوود علیه السلام ته او عِلم. عِلم؟, عِلم, علم سلطنت دا ټول علم ته او علم سلطنت ته کلهه را پیګه او علمه په فی او د قنن علم من برکړیو په خبرو د مارغان په خبره کنه په اواز د مارغان په دوی دی دا او وقاله دې دواړو د پرد شکر الحمدلله الذی سناد اعظم تر فضلنا چې موږ ته بزرګر دا او په زیده تر اکړه دی عنا تاثیرن پڑھی رجاتو من عباده هی فی عباده په خپل بندګانو کې چې موږ منادی پد مسلمانانو باندې ګانو کې من ته شکر دي سليمان علیہ السلام چې دی کنه د نور لز زمون سو زمونی نور لس نو په نور لس او علم په وراثت یو له محروم او یې نه دی ورې نه به او قائم مقام شو په علم کې په نبوت کې په سلطنت کې پدې خبره کوي دریو خبر کې وایي باور یې شاه مقام شو وارث شو قائم مقام شو پدرو خبرو کې پایلم کې پنبوت کې او سلطنت کې سلیمان عليه السلام د داوود عليه السلام په دیو درې دا وقالا او حضرت مبارک داوود عليه السلام وی سليمان عليه السلام یا ايه الناس او خلکو علمنا د خبر کا واخا دې مقصد تا ته سم مقصد دي ولمنا مونتا کړی شوی دی تعلیم را کړی شوی دی مونته خودی شوی دی من توک پیر پیګه پهما کنا پو یا په आवाजونو د مارغان پو یا په आवाजونو د مارغان پدې پو را کړی دا دا ولې کوا بل وګوا دا مون ته زکنا کړی شوی دا صدا زمم موجزدا او دا نور وبچانو سره د دانشته مونږه سو زمږه دا په پښتو سره کپورتکه دا ولې د نور وبچانو سره دا ششتا نو سره او مونږ سره شته نو مونږه مونږه هم پاک وی او او تینا او مون ته شوی دي من کلی شی د هرغه شی نه چې پیغمبران او بچان ورته محتاج کیږي اگر منتخله راکړ دي موجزا ته دغه نفسوانم کړ دي نو دا مونږه د کی راځه چې ان هاذ له ول فدونوبین به شک دا د بزرګي احکارو بزرګی دا او فضل ربانی دي او حشره او راجم شو دې چې کوم دې په یو سفر باندې ربانی دې نو دا خطوت چي دې کنه دې خطخط کدا ماناده دا خطخط چي دې د مولا چرجا کو تا جيم په سفر دیو دنیا که که مولای خدا چیانه که نا تاجی پتا ده که ده که رو تا تاجی پتا سر او با ده چه دین دیو سره ده که دا کمال ده چه دی دی زینه دا شو گوری که نا نولان ده پز مکه کی او بسعی کهی چه داو بخوگی دی که دا ترخی دی او دا بنیز دی دی که لوی دی دومره طاقت والا قدعا ور کرده دا دا پا دیس ترگو دونه طاقت انما مرګ ورته چې دا طاقت د سترته د خاډې راکو نه دې رغه mula چرچک دته په دې سترګو کې چې کمطا قط نه غږم په دې سترګو کې دا هغه طاقت نشته منګا چې پسته نه هکو پدې په هیڅ تکفور کوي دوا طاقت څه لري د ځان سره مرګ لري کو نه غږ پکینشته جي نه عاجلی لګول نه دې پکینشته ما خوشره اوراجه مکړی شو سليمان له سلام ته جنودو لخرې دده من الجن باقصهم باقي ما جورشوان هذا جناتنا بيریاننا والانسلاننا وتوي ده ما پدې طوله باچی دهې طوله سلطنته پدې طوله نو ده یوزعون ترجمه یوداش ویرا جدیرا بندولی شوه د انتشار ولې ډیر او یود يو یوزعون دا معنی د اغیر مشور غری مامکه وکړه مشوره دادا چې په هم یوزعون د دې اول طرفو درولې شو د دې پرچ اخر وترورتی او په یوزې روان شي دادې یوز هم باندې اوس په پیفي اوس په کې عاماله په هم یوزعون څه معنا د دې اول را اشاره ولې شو چرواستنی و پسې را ورسیو په یوزې روان شي دا یې وزاون وروړل تکړه درې کړه یو ځاون حتی زه هتو دردي چدي را لاله و دیننم په دا میگو نم سسره دا څنګه دلم نتون دا په طوایب قوضان سے ویچی دا پشام دے دی بس را دونتائب مکی معظمی تنید دی اصو کویچی دا دے پشام کے دی خدای پنو پوئی کی خو والا مو پکی دا دو قولی وی قان لت نملتن اوییو میگی نملتن مولستے کنن دی والا موزی کلی دی چو وکانت دا پیو تے گی خدای چرچانکان رجن بس علی دی نجید کله دا بهې په یو خوان دا ارجا وا ارجا څه شغاله مونږ سره اړیکه نه او بل نن د دې چې نن مونږ زه را دي مونږ زه راته ودی وي ځکه خپل قومي جوړید مونږ دا چې کوم دی, دی, دی. میګه دا ویده د نورو مې کو سره دا نور سره دا واه ا دې نشم څومره شويب مالم شو چې شخصیت ته دې را حقي جمهوریت باتل حکومت كانت شخصيه خليبيه دا د دم شخصي حکومت ديږي او تخلو ما تاسو داخل شئ د چګم دینه ستاسو خپل شروطا ور داخل شئ دا يه احتماله نه کوم دې ته پاره چې تاسو د چګم دې پیمان نگی سليمان عليه السلام ولخ کړی ده بګي او خپل شروع او سره دینا دینه چا وي چې کوم دینه څه بي بنه پیګي ستاسو په باندې ولې تاسو واړې ولې فَتَبَسَّمَ فَدِي خَبَرِ اِسْلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ پېښو نو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا نو مَرګي د تبسّم مس کې کېدو ته وې او د واهیکن خندا ته وې شو په ابتدا کې ها او د واهیکن چې خندې دونکو په من قَوْلِهِ لِ اجْلِ قَوْلِهِ فَبَذَّ بَيْنَ او کانوی ویچ ربی اے خدایا دی نیامتونا دی را کردی او زینی توفیق را کماتا الہیمنی الہامو کماتا یعنی توفیق را کم ان اشکر چسی شکر داکم دنیا مستا ان عمت علیہ چا پا ما دے کردی پیغمبری دی را کردی علم دی را کردی باچی دی را کردی وعلا والدی یا پا زمار چا کم دی پا مورو پلار چا دوار یعنی مسلمانان دی بلکی پلار میں پیغمبر دی او ان اعمل او د دې توفيق را کې چې زه وکما عمل صالحن ترما هوچته پسند غني چا چاغه سر خپل شραιت وسره وي او بخين ني به کا او ته ما داخل ک پر خپل رحمت سرا خپل عباد الصالحينو کې چان بیا او تفقد د تیرا او د تالې شي تالاشي غشتلا حاضري لګوله د مرغانو نو وکاله وی وی چو مالیا لا ارل حد حد صدی مالا را چو زنینما دا ملاچر جاکو دا ولی چو دا چو دی زنینما کنا او وی دا ملاچر جاک دی تفسیخ و خل بیان کرا غری دی چو دا دننم دی عفور یعفور دا دننم دی تفسیخ و بیان کدالی کلی دی چو دا زولین نینما دی سمچه دا ایسا عارض دی یعنی زمان سا قصور شوی دی کله زمانه سو قصور شوبېدی چې دې زمادت ما حد نه وتی دی دا څنګه په کې تم بیا او دا او دا کار دی اې اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم هر کل چې دې خپل امید تنرسي نو دا وایي چې معلومه شې چې ما په دې عمل کې سو قصور را کړی دی معنا دا نه چې زمانه سو قصور شوبېدی زکه زینې ما ام من الغائبین او کدیدا اایبین نو د دې دې د کې نشته ما او یاد در دې دا ولیدا چې کم دینو ناتاسه مداک شوی د لو اجبنکو ذب اعظم بر کم دتا عذابن شدیدن عذاب چې کم دې مناسب د شان د تاسنه چې بندرګي په پسرا والی کدیدا معنا نه نه تندر سشان تر مناچه ب لک وزربتی وباسما کانا او وزری وتی لرقو ندې به بیا الوتینه شي تاسو مثلا او الا اصبحنه او یا بیانلكم او لا یا اتینني او یا به دې ما تراتکای مسلطان مبین په یوه کې کنه په کارا چې دا ولی دې حاضر نه دی او نو دې درو خبره کوي یو حقیقي په مکه سا د در درن تیرکو غیره به ایدن نډې رزمان بلکه ذره غي ذرتہ کله چې حاضر شو اس پر خدای په ټول مخلوف ته خبره وکړه کې چې پیغمبران هم پکې وبنبي پاکاله چې احد ته دا بیا اے مولا چې رجته کنه تو ګر چې مولاده کنه مولا وته وی کنه نو ته ګر چې څنګه خبره کړې د لاول اجمال بیا تفصیل دا څه خبره کړې چې سم چل ولور دیږي پاکا نبی وی چې احد ته علم دی یما په اغسبان دی لم توسببي چپاګه استایلم ديشت. دا د شپو خورکه به غديده بوت پرستي کیږي او آتش پرستي کیږي ته په خبر نه زه ته خدا خبره. اس تفيف دي او خدا هغه ته خطاب کوي لم تحبي ته ته خبر نه وي او جي توکا اما تا تراتک کړي مين سبئم بن باین یقین د سبا د خر نه په یو خبره یقیني یعنی خبره تحقیقي خبره دراسه تخمینی خبر نه دیږي او راځه هغه دا دا دا اوس بیان تفصیل شو سومر بلاعت یکلام دې ان نیوجت تم راتن ما بیا مون ته یو خدا لو خدام دا سده دا ملکاتو سبا ملک ملکاتو چې دا سبا ده نسبا خ بنت شراہی دبلقیس د پښتو په سېنې پیژماله بلقیسه بنت شراحی اوی چې دا ددې شراحی چې کومه کانه داسر کې د مغم په اصلې وو او وی دی چې کوم دې کانه وی دوي اس یو سړی زمما لایق نه دي چې زه او سره کوپ نه دی چې د کوم یا خور پني کاواله وی ددا پیګتاچې نه چې کومه وی دا جناتونه نه کړی ا په دې جنات نه کړو هغه کله چې کم دینه د شامی کې لري دي چې دا ودا انسان د جنې سره نکاح کیږي وینند کی هغه دې کې دې چې نه کیږي خو خیر وتا دا ځمانه خلک دي دا تشفرستیو فت پرسته دي او چې کې هغه نکاح چې کم دینو کې کې کړي نکاح ایسا مو کړل اپې کې دې کې جن سر دي واړه کې ته شامی کوي ګوره کتابو نکاح کې هغه پکې دې زیاته خبرې او صدا هدايه کې بیا کله کتاب دې نه کوم کنه آی کی کومه جی وسه و په ریټ لګی شي وس نشم کولی دا چې کوم دی کنه هغه به شوي بیا دا د پیدا نو دا د پني ادمو دا ته پیدا شو و دا دې په دې ته خپل و او تحقیقدار چې سلیمان ده السلام مسربې نه کم شوی تحقیقدار یې خان راتول خبرو وکړه تر ازم موجود تملكهم چپدی بچای کوي او اوت یت او ورګړې شوی دی غېتا من کل شی ان دا ارشیانا چې بچان نو ته محتاج کیږي او له ها هر او عظیم ازادۍ لپاره دی امر شو یو سو تختو عظیم چې دې وی دی عبد الله بن عباس شیبی دی شون وی دی وی کی وی اتیاگر زدا چې کوم دینو شدی دا وګد دې او سلویخ گزه چی دینو پلند دی او دزمکینا چی پورت دی دیرش گزه دی دا خبر عبدالی ابن عباس کرد او دیا گزه سری اگد دی سلویخ گزه دی او دزمکینا اسمانی طرف تا دیرش گزه پورت دی دا عبدالی ابن عباس حیب کرد دا چی دا دا دی تخت دی وجد توحا دامی وقوم حاد قوم یس جدون چی سجدکی لیش شم نطا یان سدی نجون پرست دیاسو کوي چې نه مجوش دی چې کوم شعر نه کوي نو دی او تسجد لګی نو کاغان وردی او قص په مېدا او کوو مې او قبول کړي او کډیو ده چې دی وای په خپل بيډي وای او نو یو هي د رالایو کړه د خوخدې شو بس په مخایباته سیدونه کولم دمانه جنم شیطان او خیستہ کردی دیتے شیطان آمال پل نفصدہ کم وی منی کردی آن سبی دنیا غیلارینا پا هم لا احتدون ندوی پا سمالاگ نروانیگی اللہ الله جدو لا بیار دارے چدا دا غچ دے کنا قلمت اللہ چدین دا زائد او دا اللہ یس جدو مطالق پا لا احتدون پوردے پہ گے پا حضب تا هم لا احتدون الہ ان یس جدو ان الله نو انا لا پاک زائد ده ها الا ان يسجدوا چې دي سيدو لګي لله الذي اغذا تا خر يخرج الخباء چې ظاهرې پټ یعنی سمونه پټ چیز شي عیب او پټ کاه باندې کاه نه باندې کاه کا واقف دي هغه پټ شي ښکار کوي کنه ښکار کې او پزمکو کې خلقو تیو ورخکار کی او خلقو پیلم راولی او یعنو ما تقون او ما تعلنون او دا اللہو دا جمله صنائیہ دا پا مقابلہ دا عرش بلکیس کلالا اگلوی ندی دا سم عرش دیجی اللہو لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم قال سننظرو ویزدر تیجی من باو گورو قصدتا پیما اخبرتنا چتا مون تخرب خبر راکړی دته پدی کې استن کې هم كنت من القاذبین او کثرت درو جن نه دی اذا حب کتابي ته یو صلاح ختمه سليمان الله السلام یو خط لیکل مضمونی مخکره روان دی جی خود 50 شقطی کې روان دی نثر روان دی اذا حب کتابي ته یو ما دا خط هاذا چدا دی فالکه ور ویو ور دوا اله دې ته تاخو دی واقع دکاره خبرت رول او کنا پیښی فأل قثر د دې مولایو متا اس مولایي پکې دې ته مولایي او فأل او نو تو ورغور دا و دېته بس دا اے پکې څه پپنجه کیونی وو پپنجه دي نا خته پپنجه کیونی وو پیغمبر وان شو او دا چې کوم دې کنا د دې یو دروازه وا بیا باغې بلوا باغې بلدا پهو دروازو دننه وا او بل دننه ورگی حاجبان چې څوک درن دا ورگی او پس او دا هغه خاطی چې کوم د دې بران نه د پجولایته ورغورم او پسخه به چې دا حد دا اجبخه حد مو اور بل لګیدلی مور زده دي او بیا یعقوب لوش تو به سرکاني دولت چې چا پرې نه ستو او کیسه ورش مشفرق حضرت وره او ثم او بیا اخواشه عنهم د دې خلقونه نا آداب ده سبږي دا آداب مجلس تباچانو دیتا خدا اکتاب سر دا پاسا و تا مود رئیگا نا خواشا رئیگا تا خواشا بسا تا دیا خواشا تنظر توقر جماع زیر جون جدوی سا واپس تای من تر جوابنا سا جواب را گئی خا. خالتی آجوح الملعو وی ویچ اے ارکان دولت اے دربار والا مشرانو دا منا ملع القیا ویشکر زچیما ما تناغون دوری شوی دی دا قصدن عمدن کاندتی آور کلی دی تناغون دوری شوی دی ایلی کتابن ما تیو کتاب کریم کریم سمانا مختو محر پی لگی دلی دی عبداللہ ابن عباس ایبی پری کنا اکرام الكتابی ختم ہو اکرام دا کتاب چ دی محر لگو دی پا غیبان دی آو ادا ری خط تک ورخان ختم معلوم شو چې دا شخض تل کیږي چې مختصر می او جامع می دا سه مختصر خط ته او جامع دي چاندازه دشته انه عنوان د خداده ويږي انه عنوان د ده دي شاندار دي چې مين سليمان السلام ختم شتکه عنوانو چنده طرف نه غلي سليمان عليه السلام دې طرف نه او انه او د مضمون دي د مقاله ده متلا مضمون چې انه شان ده بسم الله الرحمن الرحیم الا تعالوا الیا واتون مسلمین دا مقصود د خط ها عنوانه خط او متلای خط مضمون خط مقصود خط الله تعالی الیا سو چته تکبر مکه و علیا تماباندی زمو مقابله کی فکه په مقابله کی او اتونی او را شیمه تم مسلمین موټی ګردن نه هادا مسلمانان په معنا لوګوی یانه څه معنا یانه په کم دی مشور را را کئی فی عمری ما تا پتور را کئی زمان پا دی عمر کئی مشور را کئی ولی ما کن تقا تو توی بردس حکومت چلی ما کن تقا زنی ما قطی پیسل کون قطی پیسل کون کے عمر اند یوکار حتا تشدون تردی چتا سو ما تا حاضر یہ دا مشور را پای دبار. سلام مشورې په اعتبار ما ته حاضر قالو او ویو ته وی نحنو لوکو